פרק ל"ד ויען אליהו ויאמר שמעו חכמים מילי ויודעים האזינו לי כי אוזן מילין תבחן וכך יטעם לאכול משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי על משפטי אכזב אנוש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 בינינו יספוק וירב אמריו לאל.